Oraindela 70 urte, 1963an, Aralarrera egindako ateraldi batean, zenbait baztandarrek baztandarren biltzarra bestaren hasia erein zuten. Ilusioz egindako hasia izan zen. Auzolana, eskuara eta Baztandarron elkartasuna ardatz zituelarik. Aziura erein zutenek argi zuten Auzolanean egindako besta hura beresia izan zela eta Baztandarrontzat urtero urtero errepikatu beharreko zita bilakatuko zela. Hazi hartatik landare derbat sortu zen, landaren mankorra. Edozein lurzorutan, edozein eguraldirekin ere, urtero urtero loratuko zena. Aurten gurtarriaren bian, bastandaren biltzarra itzaltzera zihoala komunikatu zuten orai arte kide zirenek. Aientzat etzen erabaki xamurra. Aintzinetik kide izan ziren guztientzat bezala, haientzat ere bastandaren biltzarra besta izateaz gain sentimendu berezia baitzen. Orduan baztandarran hitzek guren hortasunaren zati bat galtzen genuela sentitu ginuen. Horren aintzinan orduko zenbait kide eta ilusio zagertutako zenbait baztandar elkartu eta elkartarekin aintzinera egitea iragaki dugu. Ilusio hasi dugu bidea. Taldean hitz osatzen dugu eta ziur gaude aurten ere baztandarren biltzarra ederki loratuko dela. Aurten gainera 60garren urte urrena izanen dugu eta berezi izatea nahi dugu. Azken hilabeteotan, bastandarrok momentu gaztia bizi izan dugu, baina orai arte kide zirenekin, eta kide berrianitzekin, ilusio eta gogoa ardatzi dituen talde polita osatu dugu. Irurogei garren urturren hau, 2017-ko bastandarren biltzarrean ospatzea, baino modu obega ez dagoela argi daukagu. Zue laguntza ere beharrezkoa izanen dugu. Gumotorra izanen gara, baina bolondresen eta bastango hamabortzerri laguntza ezinbertzekoa da, beste hau behar bezala ospatzeko. Azkenik, bastandarren biltzarrako elkartetik pasatako kide zoraitu nahi dugu. Ainbertze urtez, ilusioz besta honen antolakuntzan aritu zareten guztiei eskermila. Biotzez eskermile. Zuei esker besta hau ezagutu, bizi eta gozatu dugu. Baztandarrak: Asi baserritar jantziai hautsak entze. Hasi zaitezte zuen orgetarako ideiak pentsatzen. Segi baztanen euskaraz barra-barra soloastatzen. Hauzolan herraldoi hau, ez baita itzaliko. Uztaiaren amaseian, elizondoko karriketan elkarrikusiko dugu. Gora bastandarre miltzarra, haunitz urtez bastandarre miltzarra. <tusurra> <tusurra>